Molt bon dia a tothom. Senyor Riera, president de l'Associació Triangle Blau, tenents d'alcalde, regidors, regidors tots d'aquest consistori de Figueres, figuerencs i figuerenques, que sempre voleu estar presents en aquest acte. En, en, en aquest acte que es va recuperar des de fa uns anys, agreixo moltíssim a l'Associació Triangle Blau que el segueixi promovent i des de l'Ajuntament el compromís de que el seguirem portant a terme perquè és un acte simbòlic, és un acte simbòlic però real a la vegada. És un acte que, com s'ha dit per als diferents portaveus de grups municipals que han parlat, és un acte que ens retroba amb els orígens, és un acte que ens reconforta, és un acte de pau i és un acte que ens fa pensar. Ens fa pensar prenent consciència de tot allò que estem fent i ens fa veure el que fem bé, que això ho veiem sempre, però ens fa veure també el que no fem bé. És un acte que, en aquí en aquest el parc el, el jardí, el parc més gran de Figueres, aquest cementiri de Figueres, des de 1817, agrair també aprofito a la Brigada Municipal aquesta feina que fa Parcs i Jardins per tenir a punt aquest cementiri per aquests dies en què és visitat per tanta gent, però realment el que deia és un, un acte que ens fa tornar eh, els orígens. Eh, Homenatgem aquí a totes aquelles víctimes que van ser tan víctimes de la guerra d'unir i l'altre bàndol com els republicans que van morir eh, a causa del, del nazisme i més que un record... És un revivir, és un reviure. És un reviure i realment, dies com avui, per exemple, oi ens assabentàvem que... Aquestes guerres terribles i les seves conseqüències encara bateguen, no només són un record, perquè encara es demanen responsabilitats a, actualment ahir, per exemple, a Martín Villa o a Utrera, que es va, qui va signar la sentència de mort de Salvador Puig Antic. Per tant, no estem aquí només per recordar, estem aquí per alimentar, per donar oxigen encara aquells batecs que van passant, aquells batecs que en alguna part del món algú encara pensa que s'ha de fer justícia i que s'ha de fer honor aquells que van morir injustament. Nosaltres, des de la nostra humil posició de ser representants en un consistori figuerenc i des de la, la voluntat i la lluita de, del, del Triangle Blau, que any, any no deixen que mori aquest batec, doncs des d'aquesta nostra humil posició realment l'únic que podem fer és aquesta ofrena està a les nostres mans i per això volem fer-ho any rere any aquest dia de Tots Sants Agraeixo moltíssim les paraules rebudes comparteixo les seu pronunciades per la portaveu de, del grup municipal d'Esquerra republicana en relació a com hem anat avançant hem avançat hem millorat hem millorat realment hem millorat en molts aspectes de la nostra societat però tenim dèficits tenim un dèficit que realment aquesta millora des del punt de vista de la ciència de la tècnica de la qualitat de vida i del progrés no ens ha permès solventar les desigualtats, sinó que justament el que ha fet és incrementar-les. El que deien sabiamon fort del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya, aquestes 3 o 4 fortunes d'Espanya tenen més que el 20% de la població. La població ha millorat, ha progressat, però també s'han incrementat aquestes desigualtats. Per tant, aprofitem, aprofitem el futur per intentar paliar, per intentar reduir aquestes desigualtats. Avancem, progressem, siguem ambiciosos, busquem tots els aspectes de benestar de la vida, però mirem també de que les desigualtats no siguin cada vegada més grans. Estem a 1 de novembre de 2014, estem en el cementiri de Figueres. Us agraeixo la vostra assistència i que tingueu bon dia de tots sants.